Doina binecuvântărilor. Doamne, mirul binecuvântării, cu pecetea ta l-ai scris și în cer, cu a ta mână, steaua noastră aia aprins. Doamne, gândul binecuvântării, un luceafăr a născut și din roa de pe templă un destin nou a început. Doamne, pana binecuvântării peste umer ne-ai adus și din ea arib de Îngeri, la monahi cu drag le-ai pus. Doamne, visul binecuvântării, în oglinda minții a stat și tu gândurile noastre cu sop le-ai curățat. Doamne, jarul binecuvântării, peste frunți tu ne-ai turnat, și mireasma rugăciunii către cer, tu ai luat. Doamne, semnul binecuvântării pe noi toți ne-a însemnat, și cu o rază strălucită sufletul ne-a iluminat. Doamne, roiul binecuvântării, ca o arșită de soare, ca un dor aprins ne-a prins și la tâmple ne-a încins. Doamne, scutul binecuvântării de blesteme ne-a ferit și de el. Caleu vrăjmașul cu nimic n-a izbutit. Doamne, podul binecuvântării, Mâna ta ne în întindea, Ca un curcubeu de raze, Care cerul străbătea. Doamne, glasul binecuvântării, Gura sfântă îl rostea, Și într-o haină pentru nuntă, El la tine ne chema. Lacrimă pentru podul de raze, Doamne, cel care podul de raze al dorului peste prăpastea lumii păcatului și a morții l-ai rânduit, dăruiește-ne aripile dorului ca să putem trece peste fluviul de foc care pentru judecata sufletelor l-ai pregătit.